Виждати залежало надто багато, якщо не все У Василькові не зупинилися Може поспішали до Фастова? Там є комісар фон Булінген Який особисто дострілює знесилених откатувань та побоїв Такою приємністю не поступається нікому Є сільськогосподарський шеф Вітте, який убиває тільки палицею. Спеціально виділений солдат щодня вистругує для нього з десяток замашних кидів, і шеф за день трощить їх об людські хребти і черепи. У фастує більше окупаційної влади загине зде у приміщенні колишнього дитячого садка, де ще й досі на майданчику лишились металеві стовпи рейки від дитячих гойдовок. І гестапо, де була каса на території медичної школи, обнесений колючим дротом, констабір, а в центрі міста, на просторому майдані, шибениця, у довгій петлі завжди хтось звільно погойдується. Навіть у найтихішу погоду труп все одно похитується туди-сюди, туди-сюди, повертається на всі боки. Не би хоче, щоб його краще роздивилися, перехожі пізнали, хто він, не пам'ятали. Можливо, завтра або сьогодні навіть у тій петлі звільно погойдуватиметься він, похитуватиметься сюди, туди, хоч вітру й не буде. Вони навіщо ж тоді везли його аж до Фастова? Просто вбити могли його у Василькові Боровому, а от повісити належить у Фастові, де на центральній площі постійно був в ванні як шибниця. Але ж він утече. Знову з'явилась рятівна Соломинка. Обов'язково повинен вирватися, бо не можна загинути так одразу без боротьби, не зробивши багато чого, що мав би зробити. Знав, що багато гине щодня, щогодини, не виконавши можливого сотні і тисячі підпільників, партизанів, полонених і просто невинних жертв, хто невчасно підвернувся під руку окупантам, потрапив під облаву, бо вже діяв сатанинський секретний наказ гітлерівського командування. Людське життя на цих територіях – Нічого не варте І можна вбивати усіх А проте важко було змиритися Повірити, що і твій смертний час Підоспіво так нагло і невмолимо І ніякого виходу вже немає Тоді як вихід Принаймні так вважав раніше Повинен бути з найскрутніших обставин Лише треба дуже хотіти його знайти Тільки без паніки Вигадав слова які звик говорити самому собі у критичні моменти. А машина гула й гула монотонно і недокучливо, немов намагалася заколисати, приспати, позбавити змоги думати. Добра не жди, несподівано пробився крізь той гул вираз, і Микола, аби й направду відволіктись від невтішних думань, що починали стомлювати, аби дати хоч трохи спочинок вкрай напруженим нервам. Став пригадувати, звідки оці слова. А ага. вірш Тараса Шевченка учили колись у школі. Давно вже, ніби забулося. А от, виявляється, ні. Десь таїлось у якихось найглибших закутках, щоб ось так зненацька виранути на поверхню. Отак, мабуть, багато чого, якщо не все відкладається десь у душі, в тайниках серця, про що навіть не здогадуєшся. Добра не жди, не жди сподіваної волі. Хотілось думати про що завгодно, лиш не про власну пререченість. Відомо, що кожна людина колись помре неодмінно, але ж якщо про це нагадувати собі постійно, то вважай, от тієї хвилини ти вже перестав існувати, передчасно викресливши себе із списку живих. Відволікало стороннє, давнє, а увага, однак, Чіпко трималася за всьогочасне, навколишнє. Куди ж їх везуть? Якщо не до Фастова, то може до Білої церкви? Де більше місто, там більше тюрма. Нарешті приїхали. Таки до білої церкви. Здали діловито згідно з документами, як це вміли робити нінці, хизуючись своєю педантичною пунктуальністю. Оформили і одразу ж кинули у підвал. Микола у всьому камеру встиг помітити номер на дверях, хоч те, звісно, нічого не змінювало на краще в його теперішньому безнадійному становищі. Коли трохи призвичаєвся до напівмороку, і придивився до в'язнів, що темним купинням вирушилися на підлозі, збагнув, Це камера смертників. Бо серед в'язнів були євреї, а їх фашисти винищували всіх підряд, винен чи ні. Виловлювали по всіх усюдах тих, кому вдалося уникнути масових розстрілів, десь ховатися досі, і знищували. Отже, тут усі смертники, хоч ще живі, але вже трупи. І він Микола, якщо опинився між ними, теж смертник. Тепер цілком ясно, що на нього чекає. Хоч певна річ, чогось іншого і не доводилось сподіватись. Не відомо тільки, коли все те настане. Очевидно, гетстапівці не поспішатимуть його знищити, якщо від так далеко. Намагатимуться дізнатись більше. І перш ніж померти, доведеться зазнати тортур. Таких звірячо жорстоких, що люди охоче поміняли б їх на смерть, але змушені терпіти, переконуючись, що іноді життя страшніше за смерть. Головне – вистояти. як оті мужні і незламні герої – про яких знав ще з дитинства, з незабутніх піонерських і комсомольських літ, читав, бачив у кіно, які втікали, щоб боротись і вмирали, щоб перемагати. Того ж вечора потягли на допит. Два вгодовані головорізи міцно ухопили за руки, ніби повисли на ньому, чіпко тримали Наче б Микола міг грвонутись в біків втекти, хоч добре знали, що нікому звідси не вирватись. На кожному кроці грати, залізні двері, замки і вартові з автоматами, і хижі, і класті, вовкодави з вепрячими спинами. Слідчий, прилизаний та пригладжений, не став хитрувати чи грати в кота і мишку, він сподівався приголомшити в'язнє своєю обізнаністю, аби не пробував опиратися чи щось там вигадувати. Мовляв, найголовніше їм відомо. Отож, не варто вперто відмовчуватись чи плистийні снітниці, бо ти нічого не зарадить, а навпаки не шкодить. Я відчуваю, почав з іронічною зверхністю, що ви не збираєтесь бути зі мною занадто відвертим, але, на щастя, для нас, звичайно, Ваші колеги виявилися розсудливішими і, головне, вже нам сказали. Отож, доцільніше не виявляти запізнілої впертості, а вести розмову по-діловому. Словом, ви керівник воровської підпідної організації. Якщо це вам відомо. Так, нам це відомо. З навмисною поквапливістю підтвердив слідчий. А керівник повинен добре знати своїх підлеглих, принаймні, прізвище. Називайте, будь ласка. Микола понуро мовчав. «Я чекаю!» Хоч у подібних випадках і не звик чекати, скривився гидливо слідчий, мов усміхнувся. «Називайте!» «Як вам зручніше?» «Можливо, за алфавітом?» прискалив запитливо око. «Може, навіть вам для початку підказати...» «Лариса? Ну-ну!» Микола здигнувся, Лариса теж тут. Слідчий вловив той мимовільний порух і посміхнувся одвертіше з явним задоволенням. Перечекав хвилинку, назвав прізвище дівчини. Здавалося, це було найжахливішим, що міг почути зараз Микола його Ларисонька. А слідчий вів далі, не без чванливої зловтіхи, «Гордій!» І знову примовк, ніби нагадуючи. «Продовжуйте!» Невже забрали всіх? Невже суцільний провал? «Хто ж далі?» Не знаю, твердо озвався Микола, збагнувши нарешті, що зараз, мабуть, найдоцільніше все заперечувати і мовчати, бо невідомо, як далеко сягає обізнаність ворога кого видано зрадником і коли б недоречно кинутим словом не зашкодити і собі, а тим більше іншим. Чому ви не з'явилися до комендатури, коли влада наказала зареєструватись всім комуністам, комсомольцям і євреям? Микола мовчав. Хто зв'яджав на рісопильні акумулятори для партизанів? «Хто передавав у ліс зброю, медикаменти, телефонний кабель?» Микола мовчав. «Хто змонтував радіоприймач для конспіративної квартири в Технорука на Васильківському млині?» Слідчий такий хизувався своєю обізнаністю. «Хто знищив сепараторний пункт у Мотовилівці, верстати на заводі «Укрдерево?» «Хто, хто, хто?» Дедалі посилював голос слідчий. Микола мовчав. «Повторюю, хто ще був членом вашої організації? Нам відомо багато прізвищ, дуже багато, і ви могли б своїми правдивими свідченнями одвернути загрозу від звинувачених безпідставно. Але як не запитував слідчий, як не повертав розмову, Микола затято мовчав, так сціпивши зуби, наче зарікся вже ніколи в житті не промовити жодного слова. І слідчий не витримав. «Я розтулю тобі рота!» – вигукнув люто, схопив зі столу залізний прутик і вдарив ним Миколу по роті. Удар навскоз розсік верхню губу, і хоч Миколині зуби однак не відціпились, але з носа густо хлинула кров. Він звалився на підлогу і знепритомнів. Згодом відчув, як у горлянці щось забулькало кров чи вода, вода, бо по нутру поповзла освіжаюча прохолода, розплющив очі. Слідчий вже пригасив спалах люті, знову обізбався з підкресленим спокоєм. Гаразд. Власне, чого має втрачати самовладання, хіба мало через його руки проходило таких от фанатиків, що вмирали, стіпувши зуби? І чи багато змінювалося від того, признавались вони чи ні? Все одно їх знищували, а крім них тисячі ті інших багато більше, ніж хтось міг виказати. А особливо тепер, коли справи Третього Рейху в край слід винищити якомога більше цих непокірних тубільців, хоч би і всіх, коли б це могло врятувати Велику Німеччину. Гаразд, скривив Гестапівець губи на подобу поблажливої усмішки. Одному завжди важко вести розмову. Значно легше пригадувати в гурті. Я спробую для вас підшукати співбесідника. Навіть жінку. При вродливих дівчатах мужчини особливо жвавішають, навіть мовчуни стають красномовними, явно глумився. Микулу перевели до сусідньої простоїшої кімнати. Посередині стояли два стільці, якось незвично стулені спинками. На один з них наказали сісти спиною до дверей, потім чув, завели ще когось. Упізнав по ході легкі дівочій для нього завжди якісь. Особливій, котру добре впізнавав споміж багатьох інших Лариса. Це вона зупинилась позад нього невеличка струнка, поривна, їхня зв'язкова партизанська розвідниця, його Лариса. Слідчий, немов цілковито байдужий до всього, що відбувається в кімнаті, розглядав за вікном старий гіллястий каштан. Шпичакуваті жовті балабухи обривалися звідки, падали на землю, розколювались. Зсередини пружно випорскували брунатні лискучі, мов поліровані плоди розкочувалися навсебіч, які у нього на батьківщині, у невеличкому місті над Рейном. Але все це зараз його цікавило мало. У притемненні з надвору каштанової кроної шипці, наче у тьмяному зеркалі, бачив те, що діялось в кімнаті. Отвернувшись до вікна, не дивлячись, нав'язнів, водночас пильно стежив за ними, за кожним їхнім рухом, виразом. Зрештою, обернувся рвучко, глянув ненависно примруженими очима на заарештованих, ніби саме ці двоє молоді вперті, змарніли в почарпаному одязі і були винні в усіх невдачах його Німеччини. Зець, зідайте. З ядовитим галантністю запросив дівчину. «Та ближче, ближче!» Зіпнув несподівано, хоч дівчина і так сиділа впритул, обіпершись на спинку, і підсунутися ближче вже не могла, як би навіть хотіла. Микола вловлював позаду, і стримане схвильоване дихання відчував навіть ніжну її тіла. Довгі косилоскітливо торкнулися його шиї. Посадили так, очевидно, для того, щоб при допиті в не зустрічались поглядами, не могли перемовлятися очима, щось підказувати чи зупиняти одне одного. Ви ж, сподіваюсь, добре знайомі, якщо навіть не більше, сидів Гестапівець. Ви його знаєте? звернувся до Лариси, враз посерйознішавши, уже тоном, даючи зрозуміти, що жарти, мовляв, закінчено. І розпочався допит, коли необхідно відповідати, хочеться тобі чи ні. Не знаю. Навіть ніколи не бачили. Чому бачила? Наївно відповіла дівчина. Ми ж працювали на одному заводі, і я кілька разів бачила його на прохідній. Там доводиться з багатьма зустрічатись. Тільки на одному заводі? Лариса нерозуміючо врухнула плечима. «А може в одній підпільній організації?» Дівчина вимушено засміялась. «Мені мабуть не дозволяє. А передавати відомості партизанам у ліс дозволяє?» «Не фантазуйте!» Строго, ніби аж застережливо заявила дівчина. І тоді за якимось непомітним для стороннього ока сигналом слідчого наглядач раптом оперезав гумовим шлангом Ларису по голові по білявому шовковистому волоссі. Дівчина дико зойкнула від болю чи від несподіванки, а кат ударив ще раз, ще. Дівчина миттю поникла. Немов підсічена ботогом боделинка. Ухопилась руками за голову, намагаючись захиститись, а шланг ляскав і ляскав, влучав у найболючіше місце, по тім'ю. Микола зненацько зірвався з місця. Дівчину, отак, по голові! Ще встиг ухопити важкий стілець, на якому сидів за товсту, рибристу ніжку, але розмахнутися не встиг. Його миттю збили з ніг, і заходили смісити. Хлопець знепритомнів, і наглядач знову взявся за Ларису. Тепер уже почав припікати пучки. Кощавою п'єтірнею залізно тримав руку і палив свічкою кінчики пальців. Гаряча пекуча хвиля звільно розливалась по всьому тілу. Спершу воначе терпима, та коли вона докотилась до серця і торкнулась вогнем його. Лариса не витримала і з усієї сили рвонула руку до себе. Наглядач потягнув руку назад, а коли дівчина стала вириватись, слідчий раптово цюкнув її вищі ліктя ломиком, а залізним протиком, яким розсік губу Миколі, і Лариса почула, як щось млосно хруснуло. І рука враз обвисла, мов надломана Їлка. Дивно, що болю не відчувалося, чи його справді не було, чи був настільки сильний, що організм уже не сприймав. А рука звисала, наче знівична галузка. Збагнула, перебиту кістку. І перше, що майнуло в думці, як вона тепер однією рукою заплітатиме косу. Не це було зараз найважливіше. Чогось іншого не встигла подумати, бо другий удар ломика опустився на голову, і дівчина миттю зламалася посередині, як це було тільки нас перебитою рукою, сповзла, знепритомніло, із стільця на підлогу. Коли Микола отямився, ніби виринувши із темно-кривавого забуття, Чув, що весь мокрий. Здогадався, одливали водою. Блимнув, заплили моком. Серед кімнати, як і раніше, незграбно стояли два стільці, спинка до спинки, наче фашистський знак. Обидва порожні. Лариси вже не було. Подаль на підлозі темніла під багрена кров'ю мокра містина. Певне, дівчину теж відливали. Помітивши, що Микола розплющив очі, слідчий наказав посадовити його на стілець. Голос гестапівця глухий, далекий, наче долинав з-за товстої стіни. Миколу вхопили під руки, посадовили, і він ледве тримався, аби не звалитись. Все було, мов, не його. не слухались. Гадаю, керівникові приємно зустрітися ще з одним своїм спільником. Ледве пробився, наче крізь вогку вату, голос гестапівця. Знову гостро пронизала свідомість, хто ж видав. Але ще гостріжка постало інше. Однак ми переможемо. Скільки б не допитували його, «Як би не били, він у відповідь повторюватиме подумки, однак ми переможемо». І те, вірилось, допоможе витримати найпекельніші тортури. До кімнати уштовхнули гордія. Той здригнувся, упізнавши у жахливо закривавленій людині на стільці свого колишнього керівника. Мимовільний вираз Гордієвого обличчя, нажаханий і благальний, помітив слідчий, і на його вузеньких посинілих губах ковзнув задоволений усміх. Принаймні, немарно старались, хоч на одного саботажника справило враження. «Підзнаєте, а?» – запитав Гордія. Той нічого не відповів, тільки жах, який спершу виразно просвічував з його очей, Проступав з кожної рисочки на обличчі, і важко було збагнути, чи Гордій мовчав, не бажаючи відповідати, чи дикий переляко дібрав у нього мову. Це й керував підпіллям у Боровому», – посилив заглозливий голос гестапівець. Гордій мовчав. І слідчому все явно починало не подобатись. «Власне, яке йому діло, чому в'язень мовчить? Головне, що не відповідає. А отже, пора і йому розв'язувати язика. Сідаєте?» – указав настілець. І тільки Гордій опустився боязко на свіжо закривавлене сидіння, як по його скуйовдженій потилиці улипнуво цвьохнув тугий гумовий шланг. Гордій не самовито закричав, а шланг ляснув знову. Наче і не по живому людському тім'ю, а об м'який притужавілий кавалок густо замішаної глини. Ще раз і крик поступово перейшов у немічний стогін, у кволе хрипіння, у зойк, аж поки не зів'яв остаточно. Микола почув, як щось глухо гупнуло на підлогу, і тому як перестало тиснути на бильце його стільця, здогадався, що Гордій уже на підлозі. Заприскотіла вода. «Підведіть його!» Бильце сусіднього стільця знову натисло на Миколину спину, але тепер важче, мабуть, гордій, уже не міг сидіти, а напівлежав. «То ви й досі не впізнали його?» Якось мить, ні мертва мовчанка. І враз Насторожену тишу розітнуло розпачливе благання. Не бийте я, я, не бийте. Мабуть, над Гордієм знову звелася кощава рука з тугою гумою, і він, захищаючись неї, немічно заскиглив. Ну-ну, пожвовічив слідчий. Тільки не бийте. Тремтів Гордіїв голос. Слухняних не б'ють. Пожартував зневажливо слідчий і повторив. «Отже, ви його знаєте?» «Знаю». «Він керував підпіллям у Боровому». Микола важко ворухнувся на цільці і, можливо, той порух передався Гордієві, бо на запитання слідчого відповіді не почулось. «Хто ще був у вашій організації?» – знавершав слідчий. «Усіх не пригадую». І знову липуче цвьохнув замашний шланг об закужавілу глину. «Не боїте, я зараз, я мовчий!» Спробував схопитись на ноги Микола, але йому тільки здалося, що він рвучко підвівся із сільця. А справді він ледве-ледве не впав на підлого того болючого повертання. Тепер удари посипались на нього, і Микола, уже зовсім знесилений і обм'яклий, ще спромігся подумати, добре, що б'ють його а не гордіє, він витримає, лише б не говорив далі гордій, тільки б мав силу мовчати. Принаймні він Микола не чутиме його слів. Він змінився на крижаний холод, а далі в очах потемніло, і він став провалюватись у німінючу безодню. Опритомню у камері, у тій же сьомій камері смертників. Де люди тривожно чекали своєї останньої миті. Перше, що проникло до слуху, чийсь хриплуватий притишений голос. Отак і посивів за якусь годину чи дві побідив, немов пофарбували в перукарні, гомонів хтось неголосно чи розповідав комусь, хто сидів поблизу з у нього, чи може розмовляв сам з. Собою. Микола повів очима, голови повернути не міг, бо від кожного найменшого поруху навіть від спроби повернутися, все тіло здригалось, не мов би струмом і віддавало нестерпним болем. В камері темно і тільки пильно вдивившись, розпізнав у напівмороці велику голову старого єврея, довговолосу і силу-силу аж біву. Мабуть, через те й видно було її в темряві. То промовляв, цей і в'язень, розмірено і монотонно, наче древній пророк, що бажав повідати світові якісь незаперечні істини. І голос посилював оте враження, глибинний, приглушений, мов би цілком байдужий до всього, що відбувається довкола. «Мабуть, розповідає комусь про себе», – подумав Миколі. «Від чого посивів?» Цього старого Микола помітив раніше, якраз і звернувши увагу на оту вражаючу силину, мов присипаний снігом. Тоді, придивившись, зауважив, що чоловік був не такий уже й старий, мав моложаві, проникливі очі, але буйні сиді пасми на голові і розлога, як у села офа, теж сива борода, робили його схожим на старезного діда. Не здогадувався навіть, що в'язень розповідав про свою цивилину саме із-за нього Миколи, котрий лежав на слизькій цменній долзі, закривавлений і мов прихоплений памороздю. Повели на допит міцного і чорночубого, а приволокли назад немічного і сивого, ось тому і заходився розповідати свою історію бородатий. Поступово Микола став розрізняти на білястій місцьні голови дві чорні цятки, схожі на якісь отвори, агати, це жочі. Хоч, здавалось, ніяких очей там не було, просто темніли дві наскрізні пробоїни. Дірочки ті поступово стали ширитись, мов напливали на нього, і зрештою зупинились, повисли над Миколою. І хоч який мав затуманений зір, і в камері було темно, а вловив у них у тих чорних цятках якесь далеке, тепле, людське світіння. Не кожен здатний таке витримати. Почувся той самий голос над головою, і Микола здогадався, що силобородий нахилився над ним. Головне – витримати і лишитись самим собою. розтерзаним, посивілим, але самим собою. У тоні Вчувалася не лише похвала тим, хто здатний стерпити найтяжчі тортури, а й болісне уболівання за тих, хто таких випробувань неспроможний перенести, бо в цьому на світі є свої межі. Той голос миттю повернув думки до гордія, що змогли вибити з нього ті невмолимі розмірено жорстокі удари липучого шланга. А якщо назвав когось, про кого не відували раніше в і тепер катують того, примушують видати інших, назвати прізвище, і коли той теж, ні, -ні треба витримувати, що б там не було кожному. Відбесилля аж скиготнув зубами, але навіть той незначний полух віддався у скронях, у голові пекучим волем. Лариса ж могла мовчати. Двадцятирічне тендітне дівча могло терпіти і заперечувати, навіть сміятись у вічі вороги. Його мила, його найдорожче у світі Ларисунька терпіла і мовчала. Бо як же інакше? Кожному добре відомо, що чекало на них. І хіба Гордій не усвідомлював, що на нього теж чигає смерть, скільки б інших прізвищ він не назвав, знав. Теж виходило, рятувався на смерті. А від чого ж тоді? Очевидно, від фізичного болю, якого не мав сили стерпити. Певне, біль паралізовував його свідомість, і Гордій мимоволі погоджувався на все, навіть не замислюючись, що буде потім, аби тільки уникнути побоїв зараз. Але ж хіба можна цим виправдати легкодухість Зраду, бодай мимовільну, бодай миттєву. Ні, ні. І таким, як Гордій, чим би вони не пояснювали своє падіння, ніколи ніякого прощення не може бути. Заспокоїв себе. Його ж устигли попередити про арешт Гордія. Отак, мабуть, попередили і інших про їхні арешти. всі, кому загрожувала небезпека, кого могли виказати катування, очевидно, вже опинилися в лісі. Від такого припущення, мов би, трохи полегшило, наче просвітліло, і не перед очима, а десь всередині, в духі. Як легшило при допиті, коли повторював подумки в тівне, Однак ми переможемо. І від цього, не сподівався, навіть по всьому тілу Прокотилось розслаблення фізично відчутне, Як буває, коли відходить сильно затерпле місце. Дісталось до мозку, Оповело його якимсь лагідно-приємним вітеплом, як ото коли нездатний боротись з густим напливом димоти, засинаєш або зненадсько втрачаєш свідомість. А може він такий непритомний? Хотілось протистояти тому невиразному стану, але не міг. Нездатний був довше боротись, бо те поринання у небуття так солодкого огортало тіло, так мрозно торкалося серце і розуму, що протестуючи проти нього – Водночас прагнув його. Отак, стомлена, вкрай знесилена людина, Сідає на сніг, аби трохи перепочити, І, замерзаючи, відчуває не холоднечу скону, А принадну теплінь спочинку. Склепив повіки, налиті пекучим свинцем, І одразу ж потонув у якусь непроглядну мутну гущину, Немов разом з очима затулив ті єдино лесенькі отвори, Крізь якийсь, що могло проникати до нього всередину, щось живе навколишнє. Заснув. Десь далеко-далеко, ледве чутно обізвався той самий голос. А може, то волохати густні бороди гасила його, приглушувала. Хай поспить. Сон повертає сили, а йому ще так багато потрібно сил. Після сну Микола справді відчув себе міцнішим. Хоч те не дуже радувало, бо гестапівці, здавалось, тільки й чекали, коли він прокинеться. Лиш кліпнув очима, поворухнувся, застогнав, як одразу скрипнули двері. Наче хтось не весь час стежив за ним. Миттю схопили і потягли нагору. Знову ті самі настирливі допитування «Хто?». Ті самі очні ставки, мовчання Лариси уже з перебитою рукою і кволи благання Гордія, уже закривавленого у теняках, все як раніше, хіба що трохи мінялись тортури. Крім влучання гумовим шлангом по тім'ю та припікання пучок, ще трощили пальці у дверях, заганяли голки під нігті, тіпали електрострумом. Вже одразу тягло на бльове, як тільки з'являлись. Просмерділі кров'ю кати у брудно-зелених мундирах, глухо стискав зубами тремтів од напруження. Часом у тьмяніючого свідомість яскраво вривались знайомі обличчя рідних, друзів, спалахували картини минулого. Часом провалювався зовсім у ніч без пам'ятства. А коли опритомнював, знову бачив те, заради чого не варто було повертатись до свідомості. Та хоч тортури посилювались біль одних, мов би меншов, притуплювався, бо либун таки правда, що людина звикає до всього, навіть до фізичного болю. А коли повертався до камери, муки остуджувала долівка, цементована крижана, що, немов заміняла холодний компрес до пекучих ран, до набряклих синців. Але тільки після побоїв зразу, а потім, коли жар спадав і тіло отм'якало, холод підлоги, Ставав підступним ворогом, Бо загрожував витягнути з тебе разом із болем Рештки тепла, а з ним і життя Міг захолодити навіки Намагався зібратися із силами, Аби перебороти невчасне бажання спокою і забуття Уперто ворушив за дерев'янілими кінцівками Тулився довірливо до сусідів, Хоч і в них ледь жевріли залишки людського тепла Тоді він простягав Закоцюблі руки до холодного, мов шматок, льоду чола і затято тер його. Тер, ледь ворушуче, змерзло слухняними губами. Однак ми не можемо. Хто зна, доки б це тривало, чим би скінчилося, коли б через кілька днів не оголосили смертного вироку. Через тиждень чи більше. Хто міг запам'ятати, скільки минуло днів, Точніше, на темних, безпросвітно-моторошних, від тоді, як він вперше опинився тут. Смертний вирок. Виявляється, що існувала якась видимість закону, бодай формальна, якщо їм, приреченим на смерть від першої хвилини арешту, а може навіть раніше, Раптом цілком серйозно зачитують про смертний вирок. І йому, що не сказав нічого, і Ларисі, яка заперечувала все, і гордію, котрій молив пощади, усім однаково смерті. Пропащі душі Тепер залишалось безжально відкинути будь-які ілюзії та наївні сподівання, хай і необхідні для тебе, чекати, чекати, стиснувши зуби і серце. Коли? Звісно, траплялися у житті дивовижні випадки і приреченому вдавалося втекти навіть в останню мить з-під куль автомата чи з петлі шибиниці. Може, то були народжені в всороці, а може так відбувалося тільки у кіно чи романах у чиємусь надмірному фантазуванні. І все ж хотілося вірити, що таке можливе і для тебе, що у передсмертну хвилину станеться чудо, хтось несподівано з'явиться на допомогу і все обернеться, як у казці. А що в лісі вже дізналися про арешт боровських підпільників, нема сумніву. Дізнались, і певна річ, щось думають, прикидають, аби якось їх звільнити, зарадити лихою. Треба сподіватись до останнього, не дати відчаю, торкнутися душі, зв'ялити і до того край знесилене тіло, а боротися. Уперто зважувати і найточніше враховувати обставини, і таки вибрати момент, найзручніший для власного порятунку. Очевидно, засуджений на смерть воліє, щоб вирок не виконували якомога довше, все ще сподіваючись, що той присуд хтось раптом одмінить, скасує, а коли ні, то все ж пощастить прожити ще бодай кілька днів чи годин. Микола ж навпаки хотів, щоб вирок виконували швидше, бо розумів, що скасовувати його ніхто не стане. А от якраз під час страти і може виникнути щось сприятливе для втечі. Тож, коли нарешті в'язнів почали виганяти із камери, як завжди ударами палець, дулами автоматів, носаками і огидним лементом шнель-шнель, здригнувся од мимовільного передчуття. Щось і настає якась переміна в його безпросвітному становищі. Чи могло змінитись щось на краще, не вірилось, але вже пережити було настільки жахливим, що хотілося будь-якої зміни, хай навіть не гірше. Хоч, здається, гіршого важко було вигадати. Шнель, горлопанили наглядачі з такою осатанілістю, ніби якщо вони вижнуть в'язнів із камери, бодай на секунду пізніше, буде вже пізно. Микола теж притьмом підвівся зі слизької долівки і кинувся до виходу. І люди, ледве здатні поворухнутись, також підхоплювались і бігли. Люди, які на силу переставляли ноги, спотикалися, падали, схоплювалися і знову бігли. Позаду лишився довгий тісний коридор, десятки глухих дверей із вічками, загратовані нічі вікон. Ось нарешті ганок в обличчя густо війну надвірною свіжістю. На тюремному дворищі, оточеному конвоєм, стояла крита машина, і охоронці, так само галасуючи, ніби підбадьорюючи себе тим криком, стали заганяти у широко розчинені дверця та кузова знеможених в'язнів, і далі, б'ючи їх немилосердно, по чому попало шнель-шнель? Перед високим заднім бортом, густо забризканим вагнюкою, а можливо і кров'ю, Микола Несомохід зупинився. Не збирався стрибнути в бік і тікати зараз, просто подумав, не слід забиватись у глибину кузова, а треба сісти з краю ближче до виходу, і коли листимуть, спробувати. Але не встиг навіть подумати до кінця, як важезний носак боляче влип ззаду. Гітлерівці таки навчились розгадувати помисли в'язнів. Машин напхали битком 34 в'язні. Звісно, Микола не річив, просто почув, як доповіли старшому. «Фір он драйсік!» Учився колись німецьку мову в школі, та й у технікумі доводилось. Чомусь тоді дуже не любили тих уроків, не давали їх жартома найбільшою перервою. «Тридцять чотири чоловіка!» «А де ж де оці людоїди з черепами на рукавах убивають жінок-дівчат?» «І чи жива, що вона?» «Шнель! Тридцять чотири!» Конвоєр сказав, одиниці. Для них ці ще живі людські істоти були вже одиницями, мертвими, наче кісточки на рахівниці. Фашисти не просто вбивали, вони в ще живих умертвляли душі. А відомо, злочинець той, хто вбиває людину, та тринчий злочинець той, хто вбиває душу її. 34 одиниці. І серед них одна одиниця – він, який все що живе і незважаючи зважаючи ні на що має душу. Отже, їх ще кудись вестимуть. Важко було відшукати в цьому якусь логічну послідовність, а тим більше серйозну потребу. Якщо хотіли щось від нього дізнатись, могли зробити це тут. Якщо необхідно було його знищити, тим більше. І все ж його везуть. Куди? Звісно, на страту. А де це вже, власне, не має значення. Хоч Микола не переставав дивуватись, що його і досі не пустили в розход. І не таких, як він, зовсім невинних окупанти убивали, не замислюючись, з люттю і насолодою. А може невинних убивати простіше, ніж тих, кого доводиться допитувати і катувати, щоб знищити вже не фізично сильного ворога, а немічно розтражене тіло? Для партизанів-підпільників – їм шкода було навіть нормальної смерті, і вони вигадували для них довге і повільне вмирання, повне муки безнадії, бо, вонь, приреченість таки жахливіша за смерть. Машина розмірено гула, гутила на вибоїнах, а в кабіні набридливо пілікав на губній гармоніці старшої охорони, наче в його обов'язки входило глушити навколишні звуки, щоб їх не чули смертники. Оці звучання людських голосів, що чулись на міських вулицях, не команди, не люті окрики, а покійні слова розмови. І невтішний дитячий плач десь на цільському подвір'ї, і кінське яржання, і звало пташини цвірінькання у придорожніх перелісках, і глухе стогоніння дощинного грудка, і м'який плескіт хвиль об стояки бутів. І, може, саме тому, що бранці намагались чути щось інше, крім завування машини і недоречного пілікання губної гармоніки, сиділи вони принишкло, мотно, щільно огорнені тугим мовчанням, і здавалося, наче машина справді везла не живих, а вже мертвих. Куди ж так довго везуть? А, може, довгість? Ота від надмірного чекання найгіршого при чеканні час завжди втрачає свою реальність. Мені таки їдуть далеко. Біла церква і її околиці вже лишились позаду. Машина котилася не бруківкою вулиць, а гладеньким асфальтом шосе. І ту зміну насамперед відчуло побите зболене тіло. Невже не знайшлося у Білій церкві для них місця страти, якогось Ярка за містом або Шибаниці серед Майдану? Для чого ж кудись вести? Може, від нього сподіваються все-таки щось дізнатись, але ж від оцих інших, старих і немічних, що їм потрібно ще? А машина гула й гула, як де важко гухкаючи на бакаях, Немов час від часу хотіли почути, бодай, якийсь болісний зойк чи стогін у кузові, аби переконатись, що вона везе живих. Привезли до Києва. До Центрального управління Гестапо по вулиці Короленка. Прямі, широкі, з іще дореволюційною гладенькою бруківкою, красиво викладеною віялами. Микола одразу впізнав цю хвилясту зелену вулицю, бо колись проходив тут у колоні студентів на день фізкультурника. Та й під час екзаменів часто проїжджав нею на грімкотливому трамваї до Володимирської гірки, щоб там на високих Дніпрових кручах зобрити конспекти. Студенти запевняли, що готуючись коло Володимира Святого не можна було потім чогось не здати. Добре пам'ятались і древні золоті ворота у скверику із плюскотливим фонтаном, вивітрені вітрами, зализані зливами напротязі довгих століть, і бронзовий Богдан на круто осадженому коні серед просторого Майдану, і золоті бані старої Софії, ще ніби вогники велетенських білих цвічок, жовтаво полегкотіли у безодні неба, Змушуючи тебе зупинитись, дивитись, дивитись, Принишкнувши і дивуючись. Цю вулицю він знав і любив, Як і весь Київ, Бо хіба можна було не любити таку вулицю, таке місто? Аж не вірилось, що тут могло бути гестапо. З чорними стягами при вході, Перекресленими білими смугами стріл, як ото вказують високу напругу електроструму смертельно. Навіть цим намагались вони переконати всіх, що гестапо – це смерть і фашизм-смерть. Отже, від нього перш ніж знищити, таки сподівались ще щось дізнатись, коли не поспішали кидати до могили цю непокірно розтерзану одиницю – чи, може, тут навчилися краще вбивати? Хоч під Васильковом був яр на Кованіці, де з часу приходу окупантів не стихала, тріскотняве розтилів, але хіба міг він зрівнятися з київським бабиним яром, де вже знищено сотні тисяч людей. Про це пекло чули скрізь і в Боровому теж, але не дивувалися із того, бо вже, здається, розучилися дивуватися з варварства расистів». Пронизливо заскрипіла залізна брама, і машина вкотилась до широкого заасфальтованого двору, зупинилась. Пілікання губної гармонії, яке обірвалось, ніби вже не було потреби відгороджувати слух смертників від принадних звуків життя. На цьому подвір'ї, глухій кам'яній ямі, земного життя не існувало. Ні травинки, ні дерева, Ні сліду дитячої ніжки. Тут були тільки свої звуки, Противні життю. Удари палить об людське тіло. Знесили хекання тих, Що бігли, Хоч ледве переставляли ноги. І, мов, гидотливий акомпанемент До всього зміїне шнель. Швидше. немов мов, у диявольському механізмі Винищення було точно розраховано кожну секунду, і коти побоювалися не вкластись у той надто обмежений час. Лише у камері смертників живі нарешті відчули певну полегкість. Цього разу камера була 33-ю. Тісна, задушлива, де можна тільки стояти, бо лягти всім не вистачало місця, навіть сісти не могли. А проте помістились, дехто навіть напівлежав, поклавши на когось іншого свої ноги чи голову, але й ця незручність не шкодила, бо так легше було зігрітися. Зацементована долівка, зацементовані стіни, стеля, вогко, холодно внизу, і вгорі холодні краплини, що розмірено падають на непокриті голови, на побиті зранені тіла, які здригались от кожної тієї капки, мов від удару палицею. Коли зачинились масивні оббиті жерстю двері, у камері надовго запала могильна тиша, і тільки монотонні удари краплину пертоплювали її кап-кап-кап-кап, об цементу, в черепи, тук-тук, наче спеціально вигаданий тут водяний годинник, що в такий спосіб одлікував останні хвилини преречених. Мовчанку порушував той балакучий сивобородий, що, видно, любив гуманіти з людьми, і навіть тут, за таких жахливо гнітючих умов, не бажав позбутися тієї людської звички. А чи не здається вам, що звідти нас повезуть на екскурсію? І багатозначно помовчавши, додав з гіркотою, «У бабен яр!» Ніхто не обізвався. Знову цвинтарна тиша і невтомні краплини зі стелі кап-кап, лусь-лусь, об цемент, об череп, не би пробуючи, що міцніше. Під стелею смінила вузенька ніжа віконця, але навіть воно було густо забратоване, прикрите знадвору клаптем ржавої бляхи і годі було крізь нього щось там побачити. Можна хіба здогадатись, день на чи ніч? Але й те нині для них не мав жодного значення, бо давно вже день і ніч втратили для в'язнених своє звичне людське поняття. Що з того, що зараз на ніч? Здається, повинні спати б і злочинці, і найзапекліші, найпровожадніші вбивці, а от ні. Скривоча ключ у замку, навсті ж розчахується двері і в яскравому прямокутнику світла Чорністим силуетом чітко окреслюється дебела постать, якась невміру видовжена і незграбна. Здається, шиї немає, може, тому що голова по-гадючому витягнена вперед. Наглядач пильно вдивляється в сутінь камери. В'язні дрімали, але тепер миттю попросинались, сторожком ружить на литі свинцем повіки. Світло з коридора боляче сліпить. Ось наглядач. Простягає вперед руку, теж чорну, мов би обуглену, і надміру довгу. Може тому, що товстий шланг у міцно стиснутому куваці, наче її подовжує. Киває комусь із в'язнів кощавим вказівним пальцем лівиці і палець, той теж чорний і довжелезний, ворушиться навпроти світла, мов павукова лапа. Кого він манить? здається Гордія. Але той втягує глибше у плечі голову побиту, зі злиплим від крою волоссям. Так нажахано щулиться, ніби над ним уже занесена рука з гумовим шлангом. Гордія тіпо типу, пропасниця, і схоже, він ладен уже вити благати, бо це ж, мабуть, знову кличуть на допит. Тулиться до Миколи, намагаючись ним захиститись». А наглядач уперто киває когтистим пальцем. Микола запитливо зводить голову, вдивляється люто в Гестапівця, поривчасто дихає. Той киває пальцем. Мовляв, давай підходь, не вгинайся. І тінь від пальця падає на в'язню довжелезною чорною палицею. Микола дивиться, наче б йому? Вивідняє ноги з під чогось обважнівого тіла, підводиться, обережно пробирається проміж. Плетеними тілами до дверей Так трудно знайти місцину Куди ступити ногою Ось постать у дверях стає схожою На німецького солдата Але коли Микола наблизився Ще вжахнувся В орангутанах горила зупинився І в ту ж мить Наглядач розмахнувся І влучно з усієї сили вдаряє Миколу в щелепу Той відлітає назад несподіваного важкого удару Падає на підлогу на принишкло затипаних людей наглядач вдоволено гегоче. Йому таки вдалося тут, у затхлому підземеллі надмордованих смертниках, виробити страшний зубодробильний удар. Навіть цей молодий здоровило не втримався на ногах. І вже когтистий палець підкликає до себе іншу жертву. Ще один облучний удар, і знову лантухом валиться тіло. Ще один, ще один... Поки не втомлюється рука. Далі двері знову з пронизливим скреготом зачиняються, сховавши за собою світляну пляму, і камеру миттю виповнює безпросвітну густа ніч. А втім, не надовго, Через годину чи дві знову в'їдливий скрип дверей, і на тлі світляного прямокутника з'являється чорна постать. Цього разу інша, незринька і довгорука, як мов пеня. Похитується на порозі. З носків на каблуки, з каблуків на носки. Певне, так робив хтось з його начальників. І мавпиня намагається його наслідувати. Похитується кілька хвилин. Права рука за спиною. Чи не у фюрера грається? В'язні мовчазно чекають. «Юда в кутку до мене!» Вирішить Гетстапівець. Сивобородий звільне підводиться, пробирається до дверей, заступає собою в тінь наглядача, але тільки на мить. Ручко описує дугу в повітрі сучкуватий кийок, той його приховував наглядач за спиною, щоб не просто вдарити, а зненацька. Кийок хляскає по голові, і бородатий, мов сніп, валиться на інших бранців, і кров, густа тепла кров, миттю закривавлює його свизну. Знову затулились двері, і все тоне, здається, в ще густішому мороці, після світла темрява завжди чорніше. Тільки зі розмірено кап-кап, тук-тук, наче вицокування годинника, що не зважав ні на що, не зупинявся, як вічність. Так тривало безкрай довго, хоч минуло і небагато часу. В відцвітах у нічі віконці під стелею, затуленим ржавою бляхою, помітений ніч змінив день. Потім ще одна ніч, схожа на попередню, як схожі поміж собою краплини на стелі, що й далі монотонно скапували донизу на тимен, на черепи. Аж на третій день розчинились двері із коридора долину галас шнель, бігом, як тоді, коли виїжджали з білоцерківської тюрми. Лише охоронців тут було значно більше, та й влучали палитям, ніби дошкульніше. Коло виходу з підвалу стояла підігнана задом автомашина з відхиленими дверима кузова. Схоже на колишні виїзні ремонтні майстерні, але точно такої Миколі не доводилось бачити. Дверці з двох половинок облямовані гумою, кузов з металу, а зверху, по жесті для вигляду, жовтою фарбою намальовані віконця. Буцінто рами, але ніде жодної щелини. Мабуть, душогубка, про яку вже доводилось чути. Від виходу з тюрми у кузов покладено трап, щоб в'язні могли бігти в машину без найменшої затримки. Коли б довелося лізти в кузов, було б довше, а так бігом і бігом з камери, з коридора, з ганку, прямо в темну пащу душогубки. Знаєш, не у закутку дворища помітив брудну купу старого одягу, штани, піджаки, шапки, взуття, і вже не виникало сумнів чия того вдяганка, і що це за машина, але зупинитись не міг, бодай трохи затримати, бо навіть коли біг, удари сипались з боків градом. Тільки і в стих кілька разів спрагло ковтнути свіжого повітря, може, в останнє, та ще глянув на сонце, що рожево зводилось з-за темних визубнів дахів десь звідти от берегів Дніпра. Ще хлоп'яком, блукадуючи в лісі, навчився по сонці вгадувати час. Якщо й помилявся, то всього на кілька хвилин. Бувало, засперечається з друзями, що відгадає точно, скаже, а потім, звірить по годиннику, не помилявся. Хлопці заздрили, а часом не вірили, вважали, що він ухитрявся непомітно зиркнути на циферблат. Отож, а тепер лише глянув на сонце, одразу визначив пів на десяту. Кругле велике світило обережно вигулькнуло з запритіненої стіни, і миттю сховались знов за темним гостяк даху, ніби не хотіло бути свідком того, що творилось на землі. Двері наглухо склепили, Щільні половинки із гумовими прокладками замкнули зовні, настала пітьма, густіше, ніж там у камері, просто таки непроникно суцільно, як ото бувало у прохолодному льосі, коли опускався туди зарядити фотокасети. Коли очі трохи призвучаюлись до темряви, нагледів на дні кузова довгастий отвір завширшки з долоню, прикритий зверху дерев'яними гратками, крізь них ледь-ледь сочилося -ледь і повітря. Загуркотів мотор, і душогубка рушила, хоч рух, власне, не помічався, а лише вловлювався тілом, та ще зміною відсвітів крізь решітку отвору під ногами. От лише невідомо, коли подадуть отруєний і спрацьований газ, чи в дорозі, чи потім, прибувши на місце. Очевидно, потім, бо якби почали душити в дорозі, то хоч і задраєна герметична машина.